Nagy Balás geográfust hallották, az SMS számunk 0639666, jöhetnek a kérdések és a hozzászólások, a stúdióban pedig kis György az azaz Travellina, aki szintén hideg helyekkel járt, így a nyár kellős közepén, egészen pontosan Alaszkában. Miért vágyik az ember a nyár kellős közepén valami hideg helyre? Bár mondjuk ilyen időjárásban, mint ami most uralkodik, ez a sauna jellegű, abszolút meg tudom érteni. Ez motivált téged is, hogy most, most arra jött össze ez az út? Hát ez nálam egy ilyen új, uh, új manőrz az északi dolog. Régen el nem tudtam képzelni, hogy az emberek miért menjenek el nyárból a télbe. Én, én, abszolút az, a, én az abszolút ilyen napi márú típus vagyok, és mindig inkább télen mentem el valami trópusi helyre. És ezt pár éve kattam, tehát ez a dolog, amikor Norvégiába jártam, így rász, rászántam egyszer magam egy ilyen utazásra, és egyszerűen annyira, annyira gyönyörű a táj, mert nagyon tiszta a levegő, teljesen mások a színek, a fények, és akkor így így Egyszerűen beleszerettem ezekbe az északi dolgokba. Valahogy, mikor én utazásokon gondolkodom, akkor mindig jön egy ilyen, hogy, hogy valami északi. De ez most nagyon a sikeredett. Igen, hát ennek igazán az volt a története, hogy a blogomnak van ilyen Facebook-oldala, és ott volt 10 ezer like januárban, és akkor azt mondtam az olvasóknak, hogy hát, mivel ugye ők éltették a, a dolgot, hogy ők választhatnak, hogy van menjek, és akkor mindenféle szavazatok jöttek, és a legtöbb szavazatot alaszka kapta. Úgyhogy, nem akartak veled kitolni? Hát igen, én, De én is volt ez hogy... is apak, mit mond? Miért éppen a Lacka? Szerintem az van, hogy nagyon sokaknak izgatja a fantáziáját, főleg a tévésorozat óta, ami volt erről, és viszonylag kevesen jutnak el, de mindenki tudja, hogy csoda szép, és akkor így kvázi ilyen kiküldtek oda a tudósítónak, hogy akkor fotózzam nekik végig a laszkát. Ahogy nézegettem a blog bejegyzéseidet, illetve a Facebook bejegyzéseidet, azért volt egyfajta hát ilyen szociológiai tudósítás hangulata is ennek az utazásnak, hiszen rengeteg emberrel ismerkedtél -e meg, és azt tudni kell, hogy aki már látott természetfilmet Alaszkáról, valószínűleg olyan arcokkal találkozhatott, akiknél valami törés történt az életben, ezért mentek Alaszkába, vagy imádnak elmenekülni a világ elől. Ez abszolút, az abszolút így van, hogy hát nem ilyen teljesen átlagemberek laknak ott, szóval mindenkinek van valami kis érdekessége. Alapvetően olyanok laknak ott, akik nagyon-nagyon szeretik a természetet, nagyon szeretik az állatokat, úgy nem nagyon bírják a nagyvárost, nem nagyon bírják az öltönyös életmódot, nem bírják a hivatalt, és egyébként meg nagyon kitartóak, szóval hogy el Elmennek, és hát nagyon nehéz azért ott új életet kezdeni, olyan árak, meg olyan időjárás, meg olyan minden mellett, és, és boldogulnak. Szóval, hogy De a szerint a szó szerint a jégát. Szóval azért menekülnek el, mert hogy ők szó szóval nem ilyen hippi módon, hogy ki akarnak szállni mindenből, és akkor úgy elvannak, hanem, hanem nagyon komolyan dolgoznak azért, hogy ott valamire jussanak. Ez azért jó, mert amikor az ember utazik, és mondjuk ilyen hosszú hajóúton vagy hosszú vonat van, ott beszélget a helyiekkel, szóval nagyon jó történetek vannak. Én meg egyébként is nagyon sokszor laktam helyieknél, már csak ilyen költséghatékonyság miatt is, mert ilyen horribilisan drága minden alaszkába. Úgyhogy próbáltam minden olyan utat, módot megtalálni, hogy helyeknél lakjak, és akkor lehet ott így este meg éjszakákon beszélgettünk. És volt egy olyan történet is, hogy valahol, ahol nem találtam ilyen típusú szállást, ott laktam egy fogadóba, egy ilyen kis beden breakfast-ben, és akkor így beszélgettem velük, hogy, hogy hova fogok még venni A hát tük kikérdezték, hogy merre megyek, még őket fogok megnézni. És amikor odaértem, hogy majd Enkoricsba néhány nap múlva ott leszek, és akkor hát ott nem találtam semmi érdekes szállást, és kénytelen csak elmenni egy hostelbe. kiderült, hogy akivel beszélgettem, ott a férje az rendőr volt, és akkor megkérdezte, hogy mégis melyik utcában, meg hol van ez a hosztál. Elmondtam neki, és mondta, hogy hát arról szósa lehet, az nem jó környék, így egyedül egy lánynak. És felhívta az anyósát, és közölt az anyósával, hogy akkor megy egy magyar utazó, és szállásoljon el. És akkor a kedves mamánál laktál. Így van, és hát iszonyú volt velük, mert egy nagyon-nagyon. Jóan kedves, művelt, intelligens, barátságos család volt. Elvittek vacsorázni mindenhova, úgyhogy velük is nagyon összebarátkoztam. Az időjárás rendkívüli módon megnehezíti az életet, a hétköznapi életet. Nagyon alaposan fel kell készülniük a térre, ugyanakkor az erőforrások korlátozottak. Nem könnyű hozzájutni ott dolgokhoz. Ráadásul nagyon sok helyen elszórtan élnek, kicsi faházakban, vagy éppen konténerekből átalakított házakban. Mi kell adta a túléléshez? A kitartáson kívül. Tulajdonképpen nekem is rejté volt, amikor utaztam, hogy, hogy milyen, szóval mennyire elszigetelten élnek. Szóval vannak olyan városok, amik tényleg, ugye, ez mi fogalmaink szerint ilyen nagyon pici települések, de nekik még az is sok, és akkor így ilyen kis kabinokban laknak, így az erdő közepén. Én el nem tudom képzelni, hogy mondjuk ott télen hogy boldogulnak, de az is tény, hogy nagyon sokan csak nyáron mennek oda. Szóval nagyon sok olyannal találkoztam, akik mondjuk tanárnő, és akkor az egész nyár szabad neki, és akkor 25 éve minden nyáron fölmegy a laskába, egy kabint, és akkor ott van. Szóval rengeteg ilyen ember van, aki egyszer elment Alaszkába, beleszeretett, és akkor azóta ilyen megszállottan megy vissza minden nyáron. Akik pedig így állandóan ott vannak, ők ilyen Hát mindenféle módon megoldják. Például én voltam kutyaszánozni, és akkor én azt hittem, hogy ez egy ilyen kis turista dolog, hogy én ott megyek a kis tíz kutyával, és az milyen... Elifekszott a szánon. I igen, és, és akkor mondták nekünk, hogy vannak olyan helyek, ahol ez annyira napi dolog, hogy, hogy így megy a postára meg a, a köz, közébe, mert ugye nincs más, szóval nem tud. Aztán az is teljesen normális, hogy, hogy nagyon sokan vezetnek kis repülőt. Szóval jöttem-mentem ugye az országban, vagy hát az államban, és nagyon sokszor látni, hogy van egy ház, és a kertben ott parkol a, a kis repcsi. Ezeknek a nagy rész egyébként hidroplán, hogy le tudjon szállni folyóra, mert azért nincs mindenhol ugye repülőtér, de Elképesztő, a több száz kis mini leszállópálya van, mert nagyon kevés út van. És ugye eleve nagyon sok helyet csak kisebb lehet megközelíteni. És hát érdekes, hogy már 17 éves kortól lehet vezetni repcsét, és csak 21-től lehet jogosítványt kapni. Úgyhogy ez sokkal inkább a mindennapok része, hogy vezetnek repülőt. Átrepülnek alóba bevásárolni. Igen, szóval volt egyszer, hogy megálltam valahol csak úgy fotózni egy ilyen nagyon szép kis tó mellett, és akkor ott pont leszállt egy ilyen kis repcsét, kiszállt egy ilyen kedves idős pár, és így a kutyát, és akkor. Szóval gyakorlatilag így elugrottak a kutyát sért a tópartra, és azt a kis hidroplányukkal tették. így azt lehet látni, hogy ezek a nagyon könnyű szerkezetes repülőgépek vannak, amelyik nem hidroplánának ilyen hatalmas kerek van, Igen. hogy a du durvább területen, a durvább leszállópályán vagy durvább mezőn is landolni tudjon. Sőt, most nagyon begyűrűztek azok az új gépek, amik annyira jó konstrukciók, hogy szinte helyből, tehát minimális sebességgel fel tudnak szállni, és ugyanígy minimális sebessége le tudnak szállni, ergo nem kell hozzá nagy leszállópálya. Hát igen, én egyébként így egy idő után már úgy közlekedtem én is a kis gépekkel, mint egy ilyen, tényleg egy öbéke, megszokott volt, és szálltam folyóra, szálltam gleccse szálltam mindenféle terepre, és most lenéz az ember, és el nem tudja képzelni, hogy itt, itt le lehet szállni, és akkor így azért elég rutinosak ezek a piloták. És ezek tényleg ilyen picik, ilyen négy-től tíz főség. Ha itt bárki vállalkozni akar, nem tudom, akár turisztikai beruházásra készül, vagy élelmiszerellátásra, rendezkedik be. Mennyire van nehéz helyzetben finanszírozási szempontból. Tehát ezeket a vállalkozásokat akár a bankok hajlandóak támogatni, ilyen kietlen körülmények között? Volt egy történet, voltam egy ilyen gasztró túrán, sétán, és ott pont belefutottunk egy ilyen történetbe, hogy volt egy kis söröző, akik először alapítottak sörfözdődot Alaszkában, megjött egy fiatal pár ők is, ilyen 20 évesek voltak kalandvágyók, imádták Alaszkát, úgy döntöttek, hogy itt kezdenek új életet, nagyon szerették a sört, és akkor azt tudták, hogy kell. Akarnak dolgozni, szeretik a sört, és itt akarnak lenni alaszk És akkor így kitalálták, hogy itt csinálnak, meg, megoldják, megcsinálják az első alaszkai kis sörfözdét, és hát nekik nem adtak a bankok hitelt, mert egy teljesen kilátásalnak látták gyakorlatilag, de mindig mindent be kell vinni, ha jóval vagy repülővel. Ugye nincs a Lenti 48 államból nem vezet oda út, és és úgy gondolták, hogy minden ez úgy megdrágítja majd az egészet, hogy hogy az nem lesz nyereséges, de pont ezt mondtam hogy az elején, hogy ezeket az alaszkaiokat idem abból a fából farakták, hogy föladják nagyon könny jó, akkor köszönjük szépen, ennyi volt, hanem igen, akkor, akkor milyen ő, megoldás létezik? Itt szóltak ismerősöknek, rokonoknak, barátoknak, és így 88-an adták össze nekik a kezdőtőkét, és egyébként egy nagyon sikeres vállalkozás lett a mai napig, és az a 88 ember így jól járta. És ráadásul ö, szegény, ugye fiatalok nem úgy gondolták, hogy nekik majd lesz 88 főnökük, de ez a 88 ember mind bele is akart szólni, hogy hogy megy, és a mai napig ilyen nagy konszenzusos megbeszélésekkel megy Még a vállalkozás. A abszolút. abszolút van ára ebből igen, a igen. szempontból. Az infrastruktúra milyen volt? Voltam még vonaton, az nagyon, az nagyon rendben volt, nagyon hát gyönyörűek ezek a alaszkai vonatutak, így látni belőle a táját, elég sokat hajóztam. Van egy, van egy ilyen kvázi tengeri hajóút, ahogy ők, ők hívják, és az nekik az úthálózat része, szóval ezt ugyanúgy, ugyanúgy tekintenek rá, mint az úthálózatra, mert nagyon sok helyre csak azzal a hajóval lehet eljutni. Ez ilyen kompjárat gyakorlatilag. Maguk az utak, azok hát úgymondom változók, ahol van az asz Út, ez nagyon jó, de nagyon sok helyre csak földúton lehet elmenni. És egyébként érdekes volt, hogy amikor én pont a születésnapon voltam, amikor átvettem a bérelt autót, és kifizettem a létező legkisebb kategóriát, ugye, mert az is már horror három van. És akkor mondtam a Autobérlőnél, hogy rögtön így eldicsekedtem vele, hogy születésnapon van, és akkor odaadták a létező legnagyobb terepjárójukat, hogy gyakorlatilag nagyobb volt, mint én, így alig bírtam felszállni. És akkor mondtam, hogy hát jó lesz nekem valami kisebb is, és mondták, hogy hát hogy nagyon kisebb, sokkal kisebb autók itt nincs. Csenek. És egyébként tényleg én a három hét alatt ilyen kompakt vagy középkategóriás autót nem is láttam szóval mindenkinek nagyon erős autója van. Mert végig... hát, hogy a... nem lenne sok értelme, hogy 10 perc múlva az ember hívja a sárga angyalt, hogy jöjjön segíteni mert Egyrészt nem nagyon lehet hívni, én is kifizettem ilyen közilyen biztosítási dolgot, hogy ugye napi ment dollár bármikor hívható, hát nincs nincs mobil lefedettség sehol, gyakorlatilag ugye nagyvárosokon kívül, ez teljesen felesleges. Ami nagyon sok baleset, hogy ugye, ugye rengeteg ilyen rénszervas, meg medve, meg so többi van, és főleg a rénszarvasok így állandóan az autók elugrálnak, úgyhogy abból nagyon sok baleset van. Szinte minden második autónak a szélvédője ezt törött, úgyhogy az én teljesen elfogadott dolog. Hát a medvékkel ezért nem annyira van baleset, de, de az teljesen átlagos az is, hogy így találkozik az ember medvével, de nem csak kint a természetben, hanem volt ilyen is, hogy behajtottam egy városba, és akkor azokon a villogó táblákon, ahogy ki szokták írni, hogyha valami baleset van, vagy valami út a kis narancsárga villogó betűkkel ki volt írva, hogy óvatosan hajtsunk. Át, mert hogy éppen medvék vannak a városban. A helyi útfutatás egyébként miről szól, hogyha medvetalálkozásra kerülne sor? Mit kell csinálni hát az utáni A legfontosabb, hogy ne, ne lebb meg a medvét, szóval próbálj meg, hogyha te már látod a medvét, akkor, akkor hangoskodjál, meg hadonás szál, meg mindent csinálja, hogy ne hirtelen kerül elé. Az a legrosszabb, hogyha a medvét így meglepetésként éri, hogy ott felbukkan az ember előtte. Meg amire nagyon-nagyon kell vigyázni, hogy a, a bocsokat ne nagyon közelítse meg az ember. Egyébként úgy magától a nem támadja meg a, az embereket. Én voltam ilyen kifejezetten medveles túrán, és ott ültünk gyakorlatilag egész nap egy mezőn, és ott voltak körülöttünk a mackók, és, és semmi vajunk nem, nem történt. És a három hét alatt még ott voltam. Egyetlen egy konkrét balesetről hallottam, amikor egy, egy professzor kiment sétálni így a város környéki erdei útra, és olyan szerencsétlenül ment, hogy itt pont közé ment a medve, mamainak, meg a pucsoknak, és hát őt így eléggé a medve nem halt meg, de úgy helyben hagyta. És egyébként ez így nagyon jellemző az alaszkaiakra, hogy ő mondta, hogy ne lőjék ki a medvéjét, mert hogy ez, ez teljesen véletlen volt. Nem a medve hibája, meg nem az ő hibája, hanem ez egy ilyen szerencsétlen dolog. Akik beköltöztek Alaszkába, vagy átköltöztek Alaszkába, és találkoztak, velük Ők a kontinens melyik részéről? Tehát mit hagytak maguk mögött, hogy alaszka legyen az új otthonuk? Nagyon sok helyről jöttek, ugye ők mindig így ülják, hogy a Lenti 48, a Lenti 48 államból is, de találkoztam olyan alak sok, Angliából települtek át. Majdnem mindig erről volt szó, hogy, hogy nem annyira szeretik a klímát lent, vagy, vagy van ilyen tornádós vidékről jött, Pont azért, mert mindenki így jött valahonnan, van egy ilyen nagyon erős összetartás az emberek közt, és mindenki érti a másik nyelvét. Igen, például volt egy olyan ö, fiatal ő, akinél laktam, ez egy ilyen csere otthon megoldás volt, hogy én ott laktam nála, ő meg majd Budapesten nálam fog lakni. És amikor megérkeztem, ő aznapra áthívta az összes barátját, és ö, hogy minél több embert ismerjek meg ott. És látszott, hogy mennyire büszke a barátaira, és ő is mondta, hogy, hogy végül is úgy került oda, hogy ott kapott állást, ö, és hát egyedül anyukaként ment oda, így senkit nem ismert darab rokona nem voltak aki segítsenek a pici gyerekkel, és nagyon gyorsan összezártak körülötte a szomszédok, a kollégák, az is egy, egy kis településről van szó, és, és mindenki odatette magát, hogy vigyázzon a gyerekre, hogy segítsen berendezni, hogy segítsen cipekedni, hogy stb. És, és én mindenhol ezt láttam, hogy pont azért, mert hogy sokan jönnek sok vidékről, ezért így mindenki érzi a szükségességet, hogy segíteniük kell egymásnak.